Kažu da u Rijeci nemamo previše događanja kao recimo u Zagrebu, ali evo svakog tjedna, iz tjedna u tjedan vas obavjestimo o novim događanjima, pogotovo kulturnima, koja vrijedi posjetiti. Jedno od takvih je i ovog vikenda gostovanje Teatra Kerekeš u Kulturnom centru Kalvarija. S nama je večeras Jan Kerekeš, telefonski se javlja. Jan, čujemo li se? Poštovanje, lijep pozdrav svim slušateljima. Tri predstave su ovog vikenda na repertuaru, petak, subota i nedjelja. Da, evo ga, dolazimo nakon dugo vremena u, u rijeku, e, povodom dana smijeha e, u rijeci. E, izvećemo predstave e, Dimnjačar, furaj se i Pukni i Krtice. A zašto baš ove tri? Pa ove tri, evo ga, nekako su, m, pošto je Kalvarija i, i nešto manji prostor, one su produkcijski jednostavnije predstave, međutim su, evo ga, među definitivno najizvođenijim predstavama Kerekeš teatra. E, predstava Dimjačar je ujedno i e, najizvođenija hrvatska predstava. E, na Kalvariji će imati svoju e, 1248. izvedbu, ako se ne varam. Pa evo, Tako sve u, svemu, sve u svemu, predstave su izvedene diljem Hrvatske, još nisu bile u rijeci, pa rekao moramo, moramo nešto organizirati. Za one koji možda ne znaju za teatr Kerekeš, hoćemo i malo u par riječi objasniti tko ste vi i otkud dolazite. Pa evo, Kerekeš teatar je iz Varaždina. Ljubomir Kerekeš i, i, i ja, mi smo izvršni producenti. U Kerekeš teatru imamo deset predstava isključivo komedija komedija o malim ljudima sa velikim problemima svakodnevnim možda problemima koje ovoga pokušamo izveti, izvesti na maksimalno duhoviti način i, i ovo, je, ovo je stvarno jedinstvena prilika da se u tri dana u jednom dobrom vikendu zabavimo zajedno sa Riječanima nadam se da evo ga bude i, i, i publika iz Rijeke i okolice došla koje je po pitanju ono što je zanimljivo s teatrom Kerekeš je što vi gostujete po cijeloj Hrvatskoj, ima vas stvarno posvuku da evo, u Konačnici i u Rijeci. Kako vam to uspjeva? Pa, nemamo svoju matičnu kuću, ovaj, nemamo dakle, prostor u kojem igramo redovito, isključivo gostujemo i evo tokom godine odigramo već zadnje tri godine više od 150 predstava diljem Hrvatske, Uh, u Rijeci uh, nam je posebno drago da nam se u organizaciju evo, uključio i Rite Atar uh, uh, na čelu sa gospodinom Bojanom uh, i divnim mladim ljudima koji nam evo, pomažu i u promociji manifestacije, tako da ulaznica je još jako, jako malo. Uh, uh, mislim da je najviše ulaznica ostalo za nedjelj. Uh, Kojoj god ima, ima volje nasmijat se, kome god je potreban smijeh, evo, još može se družiti nam koliko to glumaca je okupljeno oko Teatra Kerekeš. Oko Teatra Kerekeš imamo dakle otprilike 25 vanjskih suratka koji, evo ga, su neki zaposleni u drugim kazalištima puno mladih ljudi i, i ono što je najvažnije jako puno duhovitih ljudi to, A... je, to je nama prioritet zapravo da, da, da, da, da nema drame, mislim da dovoljno drame imamo ovako u životima tako da trebamo se samo doći na smijetu kandulište Moguće da će nekim našim slušateljima tvoj glas biti poznat jer ti osim što gumiš baviš se i glazbom gdje su to oni mogli tebe čuti? Pa mogli se me čuti, možda na nekoj svadbi kad trebam kao pjevač otjerat ljude sa svadbe, onda dođem ko metal pjevač u bendu Cold Snap. Evo, u Cold Snap pratimo vas već neko vrijeme, Cold Snap je dosta, pogotovo u zadnjih godinu dana, svirao po, po cijelom Balkanu, nema gdje vas, nema. E, i... Tako je. Samo rokajte dalje, često pustimo u vašu, vašu onu, kako bi rekao, najprepoznatljiviju stvar, znaš o čemu pričam. Znam sve, hvala vam puno, evo ga, pogotovo nam je drago jer je i jedan riječanin u bendu, mm -hmm. dorian Pavlović, tako da zapravo smo Varaždinsko, riječki bend sad, bez problema, još drugi gitaristi je otišao raditi u rijeku, tako da evo ga, još, još malo i mi ćemo svi se preseliti rijekom. Ponovimo još jednom za kraj tri predstave, petak, subata i nedjelja u Riteatru, odnosno u kulturnom centru Kalvarija, gdje se mogu nabaviti karte? Ulaznice se još danas i sutra e, mogu nabaviti u Dallas Music Shopu e, u centru Rijeke, e, a nakon toga evo, ako ostane još nešto karata što, što iskreno sumnjamo prije, prije početka predstava e, dakle, u samoj Kalvariji. Dakle, divnjačar u petak, u subotu za, za noć kazališta, za manifestaciju, u furaj se i pukni. Od dva studenta koji si pripremaju za prijem ispit iz glume i sprema ih e, sused koji si voli popiti. I zadnji dan e, krtice, monodrama evo, u kojoj ću ja izvesti 15 likova, ni više ni manje. Bio je to Jan Kerekeš kojeg imate prilike čuti i vidjeti ovog vikenda u Kulturnom centru Kalvarija.